Трохи згодом, а студента того я знаю. Поговорили, посумували, далі. Ну що ж, шкода, не шкода, ми вже тому не зарадимо. Треба до своєї роботи братися. Стрепинулися, мов, живою водою окропило. Де та й сила взялася? Бадьорість. Постановили не збочувати, не давати собі волі, гонити безжалю весняні спокуси, молоді принади, каменем не літо сісти за книжки. Частина сьома. Квітувало жито, красувалося. Здавалося, сторінки книг горіли під нашими очима. І вдень, і вночі, і вдень, і вночі. Ніби тільки крізь знамітку бачили, як сади оцвіталися, як майнула крилами одлетіла весна. Заглянеш до його в кімнату, сидить над книжкою, як муровина, непорушний. Мовчки, ниже рядки очима, ниже й ховає, глитає, як жретія. Гукнеш Андрію Маркевичу, не одриваючись від книг сердито. Га, чи є ще порох у порохівницях? Підводить голову, лице примарніло, чуб поплутаний очі, туман застеляє. Коротко, спокійно, хватить. І знову лице в книжку суворе, непохитне, рішуче. Ніхто до нас і ми ні до кого. Заглянув тільки чогось разів зо-два, запорожець, Затурбований, не п'яний. Не сварився, не заважав, мовчки лежав на ліжку, курив, щось думав. Далі чогось червоніючи, попрохав одного підручника для якогось свого товариша. Пішов. І попливли мимо моїх вікон ночі за ночами, проносили огонь і отруту. Співали півні за півнями, гасились заходи, за світанням розцвітали рожеві світання. Дні спліталися в тижні, одлітали. Сиджу, а в кімнаті тихо, на столі свічка шалевіє, перед очима книжка. Тихо, тихо в кімнаті, причувається за спиною коло порога стоять мої жарти і сміхи примовклі, мов пустуни школярі, що навколішки поставлені. Короткий кашель, скрипний стілець, шелесна перегорнута сторінка, і, здається, десь під дрімотами заворушиться хтось інший, невсипущий. Підходжу до вікна. Прочиняю трохи віконницю, дивлюся в щілинку. Чи не світає? Небо темне, ночнеє, місяць не гасне, яскриця. Ні, ще не світає. Стою ще хвилинку, не можу одірватися. Високо-високо в небі пливе самітна хмаринка». Як таночна казка до місяця підкрадається в прозорих шатах, в намистах, у срібних перах, підкралася позаду, засяяла і, хвать, місяцеві лице, мов руками, затулила і все внизу затьмарилось, засоромилось. Зітхнув, вікно причиняю ні. Ще не розвидняється. Знову до стола. Хвилина, друга, потонув у глибині мережених рядків. Що ж кряботить у віконицю? Слухаю, мов, крізь сон. Гуркотить віконницею, Чую й не проснуся. І раптово ударили живі слова. Слова, що ними обізвалися, до мене німа перед очима стіна. А ви ще й досі не спали? Книжник і черенець. Кидаюсь, зразу не вгадаю, звідки озираюсь, вікно очинене, в його ніч зазирає, як срібне пошовку вишивання, а на його тлі у квітах, у намистах.